напередодні і в перші роки народної визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. І цим наче відповідає на запитання, чому під знамена Богдана так швидко стали тисячі лицарів, чому ця війна охопила весь український народ, чому вона була освячена стількома славетними перемогами. На ролі головних персонажів роману Іваничук обрав людей, які, власне, і не готувалися до помітного місця в історії свого народу і, за інших умов, мабуть, залишилися безіменними, ратайми, гречкосіми, батьками і дітьми, людьми знатоп. Та вони потрапляють у турецьку неволю. Жорстокі вітри часу начеб виривають їх із корінням зодчої землі, Прирікають на долю перехоти поля, На забуття своєї вітчизни і свого народу. І саме тут виявляється, що запас їхньої духовності, Їхнього негучного патріотизму, Здатні пройти і ці драматичні випробування, Щоб тільки не відректися від свого тому і Марія, і Стратон, і Мальва, і Салім, одчайдушно відстоючи в собі любов до отчого краю, відстоюють і право залишатися людьми. За їхніми душевними якостями можна судити про народ, до якого вони на тогочасна турецька імперія не здатна була перетворити їх на рабів на німе німебидло. Є в романі «Султанський двір» зі всіма його атрибутами. І добре, що автор став над спокусою старанно і каліграфічно виводити подробиці, розміри взуття султанів, кулінарну енциклопедію султанської кухні. Він залишає лише ту правду, яка не дає оповіді Вийти з русла достовірно історичного. Він не полишає свої письменницької позиції. Придивіться до характерів отих Марій чи Омарів, яких вже ніякі пастухи не зможуть загнати в бездумне стадо, і ніяка сила не зможе похитнути їх цільності. А тепер порівняйте, з історичної відстані це навіть не здається зухвалим, до характерів та інтелектуального рівня цілого натовпу султанів, що міняється один за одним, і стане ясно, куди зникла, через які дірки вицідалася тодішня жорстока слава Туреччини. Мають мальво ще одну рису. Роман випромінює своє внутрішнє світло, яке спроможне освітити найтемніші і найвіддаленіші закамарки психології яничарів. Принаймні, навіть тих двох душ, яких вивернуті перед читачем, достатньо для узагальнень. Більшість життєвих перепитій Аліма і Селіма майже однакові. Обидва вони народжені на українській землі українською матір'ю, від якої певна доза національного в них уже прийнялась. І саме на цьому етапі вони обидва попадають у жорна імперської Туреччини. І ось тут вступають у дію їхні людські характери. Селім – людина тонша і складніша. Його духовна перевага над Алімом перед усім у тому, що він завжди залишає за собою право у чомусь сумніватись. І ці сумніви дають енергію для прозрінь і людяності. До речі, о той незагоїний образ України знайшов собі пристанецьку саме в душевних ваганнях Селіма і тому вижив і воскрес. А Лім же ретельно і фанатично з самого початку Витравлює, випалює і розвіє на всі боки, нищить і ще в зачаттях розтоптує будь-які сумніви.